Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Os-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi as wa men tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun megjoro falendrojm, do të vërtet ndihmë të falë kërkojmë. Në rrugën e udhatave të bëkimit të Allahut, qofshim Muhammedin sallallahu aleihi wasallam, me familjen e tij, me shokët, dëjta që ndjekin këto rrugë deri në fund të kësaj bote. Të nërëllë të besimtarë në kuadrë të legjeratave që i kemi marë para në mëzë të gjymasë kanë qenë disa për legjeratave të ndërlidurën me moralin dhe edukatën e besimtarit. Dhe gjitha të vlira që i kemi përmendur në nënkuptojnë mënyrën sësi besimtari komunikon me rrethin e ti, me njerëzit, dhe me të ra që e rrëthërë në përgjithësi. Dhe gjitha këtu bëjnë që një musliman me qenë me qenë me dërtejtë i plëcum, i kompletum dhe me qenë i veçantë në sielën e ti dhe në moralën e ti. Ne të gjithë jemi kresat Zodë Gjële Gjële Aluhu dhe asë kush nga njerë nuk është i përkryjërë. Gjdo kush nga ne i gavënë. Edhe në rast, kër dikur shpeneve gaban, islamin e kamësuar, se si duhet në me trajtu njëri tjetërin. Atë, kër gaban dikur shpeneve, si duhet një musliman më usilë me gabimin e tjetërit? Këto që vlera e radhës, që të të të lasë për te dhe edukat e radhës është edukat e këshilimit. Si duhet më ukshillu me zveti? Rëndësia e kësa i këshilla dhe gjithashto të nërru lozër, Biclat Pika ndërtojt një këshillim efikas, i sukses shumë, e kështu më ratë. Këshilla dhe të thotë të japë është mundin tëndë, në mënyrë të duhur për të përmjësuar tjetërin. Kjo është këshilla. Në tjepë mundin tëndë, ku po kët mund e orienton në mënyrë të duhur. Dhe qëllimi i yt është me përmirësu tjetrën, me plotsu tjetrën, me orientu dhe me drejtu atë tjetrën. Kjo është këshilla. Dhe njerëzit më të mirë që kanë shtënë mbi fytyrën e tokës, që janë pejgambert e Allahut xhallahu ala, misioni i tyre kryesor ka qenë Me i kshilu njërzit Kër ata e ka nëshur rrugën e Zotit Kër ata ka nga bu Cile ka qenë dhe tyra pegamberme Me i kshilu Andaj sa nga pegamberti Përmenë Allah në Koran Dhe cilet Kër e shpallasën misionën ty në para Po po e qëfarë than Po inni lekum nasihun emin Unë nuk jam tjetër përvecën një Kshiluas besnik Nuk e kam dërmenë me këto kshilu A mi u mashtru Asmi ju të rrathu, jam besnik në atë që pëflast dhe detyre imeshtë këshilimi. Unë ju këshilaj që më zë bëni kështu. U ansahullakum, në vene tjera, edhe unë për ju këshilaj juve, e kështu më rrathu. Ndaj Allah Gjallaj Gjallu, kër fletë për këshilimi në Koran, fillemeshtë, kë këj këshilim ka qenë misioni njerë dhe më të mirë. Dhe për dirisa ka qenë këshila, misioni njerë dhe më të mirë, per fodushim se është nga veprat më të mira. Është nga punët më të lavdëruara në fe me ukshim mes vetëve. Edhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam në shumë raste e përmendi rrolin e këshillës. Madje pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam kur njerëzit vinin tek ai çë të pranonin islamin të deklerorëshën që jënë musliman, aji bënd të dhe njëllë i kontratëm e ta, o a mërë të një farloj besatimi. Dhe kjo besatimi kështë në disa pika. Ndër ato pika të këti besatimi ishte me e kshilu gjdo musliman. Aho me e kshilu gjdo besimtar, kur të gaban. Në anëndetër ta, pejgamberi s.a.sallem, e dalu alël khajri ke failihi, Ai cili i orienton njerëzit ka e mira është sikur ata që e veprojnë këtë mirë. Onë ky vlera e këshillës. Nëse dikush e bën një gabim ose dikush e ka një, një mangësi e kohë, onë s'është s'ka përcelson vetëm me një punë duhur, vetë ti e këshillon, do si pasojë kjo këshilla ai hiq duar nga puna e keqe. Si pasoj e kësoj këshile, aj e bën një punë të mirë. Për i gambezën për nga prëmëtan, dhe për nga garantën se, krasë këna me e marë shpërblimin e këshilës, këna me e marë dhe shpërblimin e punës atina, pa i a ja mungu Allahu ati shpërlimin. Njëri e bën një punë, Allahu e shpërblen. Si a mungën këti shpërblimin fare, mirë për krasë shpërblimi që ja jepë, ati që e bën këtë pun, ja jabë edhe shpërblimin e punës ati që e ka këshilu këtë me bën këtë pun. Kjo është punë e modhe. Rëndajte, drozër, të, të gjithë ne punë të mira që i bojmë, si kështë të kemi nështë këtë i sa, këtë që ka bënë në nga punë të mira, apo? Shpërblimi i punëve të mira të tonë, gjeneratë pas gjeneratë, shekullë pas shekullë, i shkanë ku, Nga sa ishte i pari që në këshillaj, e kështu më radë. Diri sa edhe, vjen tek mësuasit tanë, hoqëllarat tanë, prindrit tanë, gjithdo ku që në ka këshru me një fjallë të mirë, edhe një mbi baza të këshillë, jemi përmirsu, jemi përndu, këna po punë mira, ishkë është kër shpërlimit. Dhe këshë pa të shimë punë e madhe, dhe këtër gënë rëndësin e këshillës. Sa është kjo kshilë e rëndësesh, më në në kshilu më në zvetëm. Mirë po, të ndërëllë dhezër, që kjo kshilë tjetë efikase, në e kumëtumë qëka është më kshilu, qëka i bjerë më kshilu, dhe rëndësirë e kshilës. Mirë po, kjo kshilë për me kunë efikase, ta mamë me bo punë që shduhet, duhet besimtari me kushtu vërmendje disa prej kushtëve të ksoj kshilë. Dhe tëtë, Nuk do me thonë se duhet me e kshilu dikën e ta është hajtë e kshilu e që është bëhatë. Gëse mundet kshila let me kalu në përshpënim. Dikush përshamu dhe është në mesin e shokë, në mesin e njerëzëve dhe vjen dikush e dhëtë, djetë kumë po të bëhë qështo. E tërpënuat, kjo Kë po. Kë Kë të në këshila po, kjo që ka është, kjo është përshpënim. Ti po e përshpënon këtë paratira po. Anë i ndalan me e poshnu dikon e ndalan me e kshilu dikon. E për me e kshilu dikon që është duhet, me e marë shpërblimin e kshilim që është duhet, dhe kë kshilim me pasë rolin e dur në gjda nivel, dohet me kushtu vëmendja njësa për kshilat atë. Dhe kjo vlinë thash për qdo kanë, edhe kër prindi e kshilon fëmigën e ti, edhe kër mësusi e kshilon në zansën e ti, edhe kër më i vjetër e kshilon, më të rihën edhe kur miku e kshilë mikun, kusht dhe që e kshilën dikën, mirë është me i pasë për asysh disa, regula, që islami i ka para pa për një kshilim efikas, produktiv, të do bishëm, e jo me e poshtu njërinë. Kushti i parë, të nëllëzër, i kshilimit, kushti i parë i kshilimit efikas, produktiv, është sinceriteti. Pse për e kshilën? por ihet Allahu xhelal xhelal. Pse po e këshillon? Pse Allahu xhelal xhelal na ka mësuar më këshilloj. Për këtë arsye. Sekondërmend me u lëvdunesin atë kujtohu të thosh ana ç'është të më bë. Ja se ka për fjalë. Unë ja, ja, e kam mësuar më fol. Se vën kët punktet ato po. Unë e kam pa ikë gjuhës kje se pa kondë ja as se po për këtu. E bën për nitë Allahu xhelal xhelal. E bën me shpirtin Allahut. Sikurse përmend Allahu xhelal xhelal në Kur'an këtu sinqeriteti pegëmberva duke thën la nuridumkum jazaan wala shukura ne nuk kërkojm gaju qe ka jazaan shpërblim për këtë këshillë do as nuk kërkojm gaju falëndrim na zuan mirë njohemi ndonë na këshilli prit Allah xhallahu qale qandai sinqeriteti me qenë efikas domthonë dua të them këshilli me qenë efikas me qenë i sinqert aqipër Allah xhallahu qale aqipër në mëa a ka po di kurs Allah Nështë ta, e, nuk kanë shumë dhije. Mirë, për të thot një fjallë në zamërë tjetë amë. Si kërse thojnë, prej zamërs, në zamërë. Ndikush e kanë majt gu, së da të kuptim, e bëm pëse ka pun. E bëm pëse ka arsujet shumë ta, për këta arsujet. Nuk e kanë dikimin e vetë apë. Kur dikush nuk është i sinqerës, nuk e kanë dikimin e vetë. Në këshila që tjetë e durë, thash edhe e prindit, edhe e mësusit, edhe e madvjetit, edhe e mikut, edhe e shokut, edhe të afermet, e ku i të qoftë, fillimisht, për hitë zotë gjëllën lëvrat, asë një pretendim nuk e kam me këtë, asë një nuk kërkej për juve, përvecë se, më ubo ma të mirë. E kështë të kush kshilan, kjo kshil e merë udhën e duhur që tjetë produktive dhe efikase. Kusht i dytë që tjetë kshila produktive e duhur të mamë është, me e bë në vëtmi e jumë publik. Përgambiri së asanëm të nërëdojë gëzër, ndodhë të me i tregu se dikush ka bo keqë. Ka bo një punë, një tishme. A i dilë të në gjami me i këshru njerëzit mos me bo këtë punë. I po asë njëherë nuk e përmendë kënë me emën në fi filan pse ke buxon xhamin. Jo. Es si qysh kanë të piga më thonte, "Ma balu aqomën, yf'alun kaza w kaza." Çka është puna do njerëzve po i shohun apo njo na çka po bëjnë. Do njerëz, kush në ata ata tërë nuk e dinë ata. Prandaj me pas kujdes me pas kujdes vendin ku po aksl ndikon. Mos ia të vend publik Mësjet vend një papërstatë shumë për te, mësjet vend ku i, i përhapet e keqe e dikujt, e kështu mënë, nga se përhapet e keqe është është është mëtume. Që ka njerë dikush, a i shqetani mësë njëri në formë ndryshma, nga njerë dikush të nërë vëzër, ka qef dikujt mjë përhap të keqem. Ka qef. Po s'dinë qyxë të bashk dhej për dejtë nuk da me bo, e, e përzirë kishë e po kë e i thët dove tona tona vesh pëse filoni e bën këtë punë së më ka shku me anja e, e si kam e këshilu se me kam me pas me këshilu shkër i thët ati njësy edhe në vetëmi e gjithë situatën dhe vendin e dur mi po i thët njerëzve tjër për mja prapë këtë keqër sara në duhet në vëzër që njëri u që bën gabim njëri u që bën shim Një lu që ka bëti që, që që në është ta kamë e përkëshilë, i fundit me marrë veshë, se dikush për e këshilën. Pse? Psa e fillan për i vendeve tjera, jo prej personit të vë. Në ka nevoj me shku të i dhejti, të i personueti, me bo dhejti në hujë. Shka të filoni. Maximumit që mundesh me bo, është, thon, me marrë dikon që ka të kjoj autoritetë, se me shku vetë, nuk më gënë, bo a kja mu, nuk më njëmë, ke që kuptenë, e mërdi kënë që është autoritetë të këna të pa, po, këna një e kësë të më rabë. Mëndaj, me e gjithë vendin e duhur, dhe me e gjithë personin e duhur, dhe gjithë ashtu, me e gjithë kohën e duhur. Kërdi ku me kënë nervazë, është në garkesa, ku me më kënë mërzica këtu me, momenti kër e këshullan, ati duku si me, si, si, si, si, si me, si me i ra. Ndeskalon pak problemi. Do të thonë, edhe edhe kjo është e kërkuar, me gjetë momentin e, e duhur kur dikush e kështon një fëll. Se duhet me kështu në moment kur ai nuk është i gatshëm me mora të fshill. Dhe e refuzon këshillën. Do të thotë arrogant. Do të thotë i i i i i i, i paprshtatshëm e refuzon këshillën. Pse? Jo pse ai është i keq njerëzi, jo pse ai nuk po pranon të keqen që ka bó. Jo pse nuk kshilën, po pranon këshillën. Mir po nuk e kemi zjedh momentin e duhur kër me e këshiluam. O kemi zjedh momentin e duhur. Ama. Gjithashtot, duhet me zjedh nga një edhe mënyrën e duhur. Që ka me zjedh vendin e duhur, me zjedh, dhe mën, personin e duhur, me zjedh kohën e duhur, me zjedh mënyrën e duhur. Njëherë, në prezencë të pejgamberit, sallallallahu sallallam, në prejkomës e ishte afor, një du njerëz Pak me fjallë edhe njëni shumë u, u, u, u, u, u, u, u tensionu situatat dhe, dhe, dhe hipit temperatura e, e, e, e, e gjakut apo në nga rkesës. Dhe përgjama është me i thonë dhe i përrejtë, o filanë. Thu, ja u dhe billahi mi në shetanë aqë, me i thonë dhe i përrejtë. Aja është të të nëzitë, është të këtë të janë rësullallatë, po më në rrhatë. Bo, a kek ishtë thonë, kështë. Të njështë bë puna keqme ta shumë. Me i thonë përgjama ë Megjandon përmirëjtë ato apo përmirëjtë ato tha unë e dini fjalë që më pa thon filoni i Barharafton i thënë ke vini ai sa ikje ty esha ai nuk nuk ke këta mja zbulu të meta sa ikje ty esha që ty esh tetë njerësh e shish mi po e thonte të thorrazi ka herë që mos po bollojë kanë ne departë mënyrë edhe kjo më nuk mund më në dur apo nga e mirë dur është më skumi thon filali ka më dur nuk po bollojë më jashtë Fal, më keq më thon, po për shembull, andaj edhe kjo edhe kjo është menancim po, e papastë, në mënyrë të dur. A e ke përzgjedhën mënyrën e dur? Nga për shembull mënyra e dur është edhe me ditë si me hyr tim. Në anë diku për shembull, shkon diku sot çka ka qse buan ashtu. Mund të mkon, më po mund më të mkon propozimin e durmon çoftë e a buri mirë mirë që bo gjithë po Njerëgabon çka kimë bën, të poshtë edhe hën tim apo. Hafsa radiyallahu ta'ala, vajza e Omerit. Omerit rezallahu dijet, kush ka qenë ka qenë tort, sin chart nga shokët e eh, afërt të Muhamedit sallallahu selam. Ishte gruaja e Muhamedit alayhi sallatu wasalam. Dhe ë eh, vllau i saj, Abdullahu Abdullah ibn Omerit, do rishte iri e vind të shpesh me bujt të këpëgambiri s.a.s. përshka kështë e motra të. Dhe pëgambarës me shete, i përmi më mirë, që farë djale është, dhe përso e shetë në gjemate. E një dit, motra e ti, hafsa i thajar, rasul Allah, që farë djale është i bërni më mirë, që kjo përla, që farë djale është, apo do këtë farë djale sa po të kjo. Pëgambiri s.a.s. ka dasht me ekshlu i bërni më mirë, po n dhe tash e përzgjodh i moment një dur, mas i për e vetë mutra vetë, për krasje e përzgjodh i moment një dur, e përzgjodh e kërë, edhe mënyur një, një dur. Shikoj që farë thaë? Thë, besimtarë, fërt i mirë është Abdullahu, dhe që edhe në mëznatë me falë, fërt i mirë i shkonë. Andaj, shikoj e këshilaj për një mangësi, duke, i ja apranudet mira që i kapërë. E kërdi ku për shamull, që si falë, për zvok, Mi thonë, me shku dhe për detë. Pa në mazë, mi janë një në qmu, mi janë, ka më të si një hubë. Pa me hubë ke këmijat, ma një. Masha Allah, po të shumë të sjedhë shumë, në dajë prindë i kujdetë shumë, edhe ba mërëse në mëna, të në të miret. A ty veç në mazë i mënë këka, veç me pas në mëla, a po, a dalanë kja për i? Dalanë, dalanë. Thuhet për një, U dhecë mbrati madhë u ponë, edhe ka po një ondët e në lëzërëtë. Ka po ondërë. Qka ka po në ondërë? Ka po ondërë që i kanë radhë dhëmët e gojë, e skrajtë, veç një dhëmë i ka metë në gojë. E dhe u po, veç vete, që ka kjo, pëse më kanë radhë dhëmët e që i pjenë kjo një dhëmët me të metë, e i thirë dhe njërë njërë një komentu ondërë, që ja ka morën që këta i këta dimë Se me të ra dhëmë t'i bjenë... Ta i bien, a, ka dhënë qështër, mështë të barë mëna qështët, pa ta i ka dhënë qështët. Me të ra dhëmë t'i bjenë që i kanë me dhekë të afrimit e tu. Këndë kanë me dhekë, beshë t'i kime me metë. Që i dhëmë që me metë e ti, e ja, të dhëmë që i kanë rajë na krebat e tu. Do me ka me dhekë gruja, e thmija, a i tërbojët, a të ju më kjeqen, dhëj burgose, dhëj myte, mëse, bëj, po më mjëllën i të keqen. E d Ja, dhe duhet më bë gjithë i kush, që ka i bje në kohënda, si së përmonë në ratë. E athi njetër, po aji tash e dintë që aju ka më tjirë, aju ku një meqëm, ku tash tjetëri, ku një një urtë, ka di që ishme, e formulu, edhe, edhe komentimin e kshilën, në gjithë që edhe ka thonë, o ndërë e mire kjo fortë, ti ke me e tu ma sgatu, do në ti ke me e tu ma, ma gjatë, se krejta në to të familjës atë. A, e njejta i b apo me skuaj ia apruni ja, ja në aspektin e eh? asaj që ka chef e ata janë është i njëjti përfundim po e çka dalloj mënyra ti kur ke buri i mirë ja. një ti po dishe ç'është përmbajtja vetë ç'është i njëjtë është e kanë unë nukuni i njëjti përfundim sa hij me po mënyrë që të thonë dallan aftë dallan mënyra a ne kur do an dikon me këshillutë do të më parë në një mënyrë në duar po në mënyrë në duar gjithashtu nga kushtet dhe aja që e rëndësyshme me e këshlu dikën është të kesh ditoni i për a që i pëkshëllën me pos dhije nga njërë për shumë të këshë bënë i vëprim mu më doka që zë bënë amaj realisht bënë, s'ka gajnë në fejë për shambull ama mu më doka që zë bënë vërëta o njërë mirë të, të këshë e din vete, filoni a bënë qështë me për a zë bënë jo e la zë bënë, e po pë se e që e bëndi kusht, për nime një, një këmirë. Jo, me shku me ekstutikon me pa dhja, me pa dhja. Po dhëmukon, njëri i, i, i dishëm edhe me ligë me këshiluahëm. Ne i këtë e njësa për i këshilave do, si qëriteti do me pas për ashtu shvendin e kohën e situatën, rëthanat e mënyrën e personin e. Me pas dhja e kështu mëralë janë në disa prej kushtëve që do të një pas për asysh me e kshilu njëri tëtërin. Andaj të, në dhe të pëthemë për fund, në duhet të, të, të jemi të afert me zvete, në duhet të jemi të lidu njëri me tëtërin, dhe duhet të jemi të atil që e plëcojmë njëri tëtërin, nuk ka njëri pa gabim. Ndryshe ishe gabim e të tuja dikush pi jasht, e ndryshe ishe ti për e na. Ndryshe. Andaj të plëcojmë një njëri tëtërin. Sikur se ka thonë pejgam Pasuria nuk që, ade, më shef kurrë, krejt çaki ti kallzon. Edha të mirë edhe, edhe të këqjatun. Andaj do të më konjë çsto. Jo që më uliv du me zvetë, e tani me fol për të këqjat pas spinë, e më thon, "Çish mi kallzut tash, mi kallzu, pse mi kallzu, ju kallzoj, jo plotsoje." Edha ai i cili En the junction of the dikut ne tikonzon me vërtetë ni bamësi çka pja ban. Ne tikonzon një një një një një, një ndirë që pëja vën, nga se po e këshilën për një, po e pletsan, po i ndihman me ljargunit të kjeqe. Një duhet më udasht me zveti, e kur duhet me zveti, i këshilohi me zveten. Për e kamer të laut, kër i ka këshilu popet e tynja, a i ka këshilu pëse jo ka pas i natë, e pëse i ka ndasht? E pëse i ka ndasht? A i që të këshilën, qëshduhet veç, për të më nërë. Prapëm, të këshilën, qëshdu Me djetër e rëgjadit, me djetër e rëgjadit, nështë ta njëri që mas shumë të ekshologikonë e shë prindi të tmine vetë, mas shumë të. Në zë televizja, mësë dhe pak shtunë, nuk kam i rëgjadit, nënë stop. Nga njerë i doka të tmine, në garkes, kuuu, sponale të kjo kur, i doka të që shtunë. Mi po prindi kërë e kshilanë, a e kshilanë me eronua e me... Pseja ka i nati, a pse e tërën? Voleveveve Më po naqson ç's duhet në duar në duar thashë me, du, me këto kushte, na duhet të jemi mirnjohës, na duhet të jemi falëndërues. Alhamdulillah që Allahu ka vënë pas si njerëz që na ndihnin gati. Sikur se të vëzër, nëse ju ka shku punaj e dikun, edhe jep pikë çito, në fund të faktit, ti keh pak çito. Shumë falmirsë. E jekti. Ai thos çau përzih ti çam karom u këtë. S'u shallom. Të bën er ku ti kushtai diçka. T'kamë diçka për ushimit te goja ish pakëtë mëse vetë tatat mëse më jerikso mirnjësa, tek ajo më du do kaçë shëmtuar më at, po po te goja për të të teshat, i mirnjës. Nëse një u lan goj ose pse ska gole umetu shëmtuar sordi ska, e këtë që do të kuptim haram. Mi po ki çe me ek mos më duk. Atëherë çu do Athere, njës, të tim mirnjësa ti që de ik në ulata zëmër se të shpirse të të kumë të këshia, e kështu më thon, do të kemi shumë më tepër më mirnjësa. Andaj Allahu jalla wala për mësu gjendjen ton. Allah në e ështëtof dëshurim me zveti në bov që më ukshlu me zveti, e po kjo kshil me qenë medveret kshil, jo qërtim, jo poshnim, jo nënqmim, për kshil për përmirësim, kshil për përplëcim të, të duhur amë. Nëse kështu dhe të jemi, atër Allah në donë dhe Allah në ndihmanë. Në kaj që përdofën zotë i shpëlejt, o sallamu ala Muhammedin wa ala Ali, o sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala s